بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه Allah u Gjellar Gjellar e falenderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falje kërkojmë. Shikua e në stënëruar, më lejani që në fillim të këti emisioni që përshëndes me përshëndetin e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, duke dëshiruar gjithë të mirë për juve kuda që jeni. Dhe duke lutur Allah në madnuar që që ndihmaj dhe që ruaj dhe që jepë sukses në të gjithë tha që ështët e jetës e juaj. Allah u Gjellar Gjellar Gj në dhashtë miran këtë bot dhe e lështë që të ne apë miran dhe në botën tjetër dhe të nëruan nga zjarë i gjahnimit. Jemi sonte në emision e radhës që ka thot feja dhe si zakonisht pjesa e pare këti emisioni është rezervuar për ndonjë shtjelim apo sëqarim apo ndonjë legjera të shkurtër ku më pastaj hapi mundësini i nënkodrimit. Por sonte të nëruar shikues në pjesën e parë, gjithashtu do t'jemi të përkushtuar për pytit e juaja. Përshka këse si për me të vërtet, po mbetemi më rapa me pytit e shikuësve tanë që po i dërgojnë me SMS dhe përshka këte telefonatave që po vinë vërshdimisht, po mbetemi disi bërshli shikuësve tanë që po dërgojnë me SMS. Andaj, në këtë pjesë të parë, të emisioni do të mundohem që t'japi për gjingje në pytet që i kam para vete që i kam ardhë, do më thonë, Uh, për emisionin dhe kanë arë për mes uh, SMS-it, e pas ta i hape mundësin edhe të inkuadrimit me telefonat me le nëllatë të manuar. Andaj, fillaj me pytë në parë, uh, njëri nga shikua si të thëtë, nëse dikush merë borsin nga unë 100 euro, dhe ato para i investan diku dhe bën një fitim për 120 euro, kur të më kthej mua borsin, sa të ula duhet më kthej? Nësë unë kërkuj për ti 110 euro, ato 10 euro janë kamatë apo jo? vlojnë dëruar, e tëra varet nga marveshja, në qovë se 100 euro që i akedhen dikujt, i akedhen në emër të borqit, atëherë, sa do që aj fitan nga aj borq, që e ka marrë për teje, ty nuk të takon të përziesh në fitimin e ti, por ty të takon ato para sa i akedhen borq, në këtë rast, i akedhen 100 euro, 100 euro e ti këthen, por në qovë se, aj humbë, ai prap obligohet me të kthynë 100 euro. Prandaj fitimi dhe humbja e tij nuk e përcaktojnë shumën që duhet kthyer ty. Për çfarë arsye? Për shkak se ti aty e ke dhënë bash. Por nëse ti ja ke dhënë 100 euro që të bash ortak, që të bash partner me të në një biznes caktuar, atë në këtë rast duhet përcaktuar edhe sasinë e fitimit së bashku me humbjet andë në qofë se fitan, kaqë të takon ty, por në qofë se humbë, edhe ti nga kjo humbje prejkësh me kaqë për qindje. E në këtë rast të takon me marë pastaj më tepër se që ke dhe në qofë se ka fitu. Por si kur e ke përmen, po thua merë bërshë 100 euro, atër pavarëshë sa so ka fituar ajë, detyruat për baltie ti këthe 100 euro dhe ti duhet ti marë është vetëm këtu 100 euro e ju më tepër, nga se ju vetëm 10 euro, po edhe 1 euro në logaritet kamot. Ëh, a, a kanë ndër lidhje mes obligimeve, farz dhe vendimeve të ulemave? Për shembull, në rast të praktikimit të ibadethin farz në një vend të caktuar ku nuk është mesi i artë praktikimit ose veprë mund të shpihet në një kaç kuptim apo problem, a lehuhet në këtë rast mos praktikimi i atij obligimi? Ëh, fillimisht ka dallim mes obligimit dhe vendimeve fetare të ulemave. Në qovë se vendimet e ulemave janë të nivelit të koncenzusit dhe janë në ujdi të gjithë djetarët rrëth asaj qështja, atër kjo bëtë obligativë për neve. Por në qovë se shë mendim i një djetari, atër e kjo nuk e ka pozitën si kurse e ka pozit një farë që është i qartë që nuk ka nëvej për fëtëfa, për përgjë fëtare. Dhe nuk ka mundësi në anën tjetër që farzi mësë të jetë në mesin e artë. Nga se gjithë dhe që Allah në ka obliguar, pa tjetër i takonë në mesin e artë. Por du të shikuar se aj obligim është është në përputhje me kohën dhe vendin. Jo, jo që kohën dhe vendit të përcaktojnë farzin, por aj farz është i ndërlidur me kohën dhe me vend. Për shambull, dreka është e lidur me kohën A është ditur me ku namazin drekas? Nëse nuk ai ku namazin drekas nuk e falim, jo për shkak të rrethit, pa për shkak se ky farz e kërkon një kocaktumë. Prandaj obligimet janë ato që përcaktojnë kohën dhe vendin dhe jo kondërta. Prandaj Allahu xhalla wala, nëse di sa obligime i ka bërë të ndalitura me kohë dhe me vend, atëherë duhet shikuar se a është koha dhe vendi që e ka kërkuar Allahu i manduar për zbatimin e këtij obligimi. Ndërsa, rëthanat dhe mund të keqkuptuash, apo të shkakton prejme të saktuara, si pasoj e zbatimet të urën të allot, këto nuk e zbejnë obligimin. Nga së të fjalla, përshamën të keqkuptim është relative. Ta shë, të nëqofë se qësh me falë farzit, dhe dikur të keqkuptan, qëfar faj kje për këti? E jo të ashtë që ti me kujdes dhe me urësi dhe me të ujta bëshkët, por nuk, nuk varet zbatimi i farzit, me mendimin e mirë të, të gjithë njerëzë, nga se qëfar do veprimi që t'i bënë, as njerë nuk mundesh me i kënojsh të gjithë njerëzët. Ma di e dhe në rritën të ngusht. Mun të vesh një tesh dhe jo të gjithë e pëlqina tesh. Të ashtë gjuset të filanë gjithë mund të shikash se me vesh një tesh që të gjithë e komi ju pëlqyjë, pa dëshim se kjo është gati e pamundshme. Edhe kështë me farzët, e jonë është që shikëm se në këtë ku, dhe këndëve që gjithemi, a në ka obligua lo me dheqë, po, të ka obligua lo këtë në bërë. Atër bëne, nga se pa tjetër ajo është mesi i artë, dhe pa tjetër është e ajo që duhet të bëshë, pa varsishtë, pa staj njerës e kuptojnë. Njerës duhet së qëruar, njerës mund të kënë, do shta, keqë kuptim, por, me njësë qërim të qarë, të bukur të mirë, mund të lërgun ato keqë kuptime. Thë dhe një herë nuk mendoj të kthehem në Kosovë për shkak të kushteve. Desha ta di a kam të obliguar të kthehemi në Kosovë dhe a kemi haram nëse çndrojm këtu. Sepse gjithë familja praktikon fen dhe askush nuk na pengon. Më dje këtu kemi xhami dhe institucione për mësimin e fesë. Madje djonë dërgojnë në një shkollë islame të mësoj Kur'an dhe hadith. ë uh, Normalisht uh, ë çndrimi në Advent me rrethash që përman nuk para çat do një problem për ty. Dhe fakti që po përmend se po qëndron me arsyje atje, për shkak të kushteve ekonomike dhe i jë duke punuar, edhe kjo do thotë e është një rrethon lehtësuese për ty për qëndruar atje. Edhe pse po them, edhe pse po them, në anën tjetër mund të jetë ndoshta kthimi këto më problematik se shoqëndrimi atje. Nga se normalisht ë njeriu ne vën në ti është shumë më komat dhe në vendin ti është shumë më ilirë së në vendin e huaj. Por në qofëse në vendin e huaj i garantohen kushtet dhe rëthanat për tjetuar, për, për, për të uh, siguruar është të hyra, për të arruatur edhe finë si kurse ke përmen. Atër pa tjetër se kjo, kjo që një matit nuk shkakto në do një problem për ty, ndaj uh, në qofëse i referojmë fjallës që ke përmen a kemi të obliguar të këthejemi, në kuadrat të puthjes që e ke bër dhe sërimet që e ke bër mendoj se nuk e ke obliguar të kthehesh në këtu në këto rajonë. Ë e kam një shok të cilin e dua shumë për i të Allahut, por ai më xhelozon, gjë që më shkakton një aftë emocional. Çfarë duhet të bëj sicili me ta? Mendoj se këtu ka nevojë për biseda të qarem. Ë çfarë biseda? Te arsyrë se dashuria që ajo ka ndaj te është një vlerë, virtut i mirë. Nëse ti ndijesh mirë që ai ty po të don nga se njëri unë djetë mirë kër dikush e dënë, dhe normalisht kër dikush e orënë djetë keqë. Po nuk duhet kjo dashruj tjetë e kushzuar dhe me qmim, nga si kjo pasaj bëhet barë. Një dikush kush, kër dikush të në dënë, kjo dashruj duhet tjetë një borim i lumëturisë, dhe i knacisë dhe i ratisë për neve. E ju tjetë si kletë dhe nga kjesë. Pra në duhet të dërgarë se kjo le dashuria e kushtëzuar që ti tjesh i lidur me te, Apo mos të keshë raportin me diken tjetër, apo të gjërat e tjetët që po e përvokun gjëllin dhe kë, kjo dashuri nuk është e sinqertë. Dhe kjo dashuri nuk mund të zgjatë, gjatë, prandaj djetarët e kam përmendur, se aj që dëshiran të aruan mikun e ti, duhet të alejë edhe të tjere të kjenë qasën te. Në qësë dikush e merë një mik, apo e ka një shok të ofert dhe e donë, dhe kras ato që do do me bube ç për vete. Edhe ai pastaj të menaxhon me të. Mos t'ia ja lën dikujt që të ket qosjen të që dëshish shumë shpejt zbihet. Nga se a stiñi rini nuk pranon që të jetë që të jetë në, ëh në, ne do sta i kurzuar që të jetë në pranga të dikujt, që të jetë i që të jetë i, i, i kufizuar nga teket dhe çefet e dikujt. Pa duhet më tregua ti me bisedu, më thon, ti apo më don më po. A ke dëshirë që na me konvardimis bashkë po. A ke dëshirë që e donë me dashuri po valla. A ke dëshirë që na me konsham për të mirë, sasi duan dy njerëz në emër të Allahut po valla. E atyra duhet të kuptu. Se unë kam edhe shok të tjerë, edhe kam punë të tjera, kjo nuk është bë raport tim atë. Po nëse ti vazhdon me e kushtozu dashurin me lidhën time me ty pa pas qasimet e të tjire, nuk e gjelizuar kur unë kam punë me tjire, atër pa dushim se kjo loj, kyllej raport dhe kyllej dashurije e, nuk mund të zgjasin gjatë. E më nëjë që biseda, shërimet, më di edhe e, tja shpjegasht e dhe fetarisht, kjo është gjendaluar, gjelizia të pruar, fetarisht përsham njëri ju, muslimani ka gjelizia, konkretisht përsham në, në rafshin e nderit familjarë, për nënën e tij, për vajzën e tij, për motrën e tij, madje xhelozia bashkëtorë është ajo që jep kuptimin e të bashkëtorës. Por kur është në kufit, e lejuar, kur është në kufit normal, kur xhelozia kalon ë kurfit e saj dhe fillon të të prek, të prek në anët ekstreme, atëherë padyshim se bëhet bëhet neveritse, bëhet e padurueshme, madje bëhet bor e rënd për atij që shumë shpejt ndoshta të ndohen. Ataj duhet këto gjëra të sherohen dhe mendoj që mes erime, mes begime, me serime, me sqime, me këshilla, do të do zonë gjëra lëjëralu, këtë njerëj e bën që me kuptu drejt se si duhet me dashnjë me me këtë tip. Aliot vekondimi artificial por me spermën e burrit, do të thonë. Lejohet i procesës, po tham edhe pse këtu ka mënyra të shumta si bëhet kjo, por në çonse problemi është po tek fekundimi në mënyrë të normale dhe Domolli mes dy çifteve, që janë burrë dhe grua, ka raste kur fekondimi është i pamundur shumë më në të normale. Duhet intervenim i caktuar apo për të fekonduar femrën, atëre kjo lejohet të bëhet, ta në qofse kemi të bëjmë me kuptimin e pyetjes. Qase nganjëherë për shembull, ndodh që të bëhet edhe me spermën dukut tjetër, dhe kjo është ndaluar, qase përzija periordave vash padyshim, çështja ndaluhet në shariat. Dhe gruaja nuk lejohet të mbetë shtat zona, do thot me ujin e dikujt tjetër që nuk e ka burr. Qase kjo është e ndaluar fatalisht, pa shkak se nuk ka kuror me ta. Por nëse kjo bëhet me burrin që ka me kuror, është burri i saj. Por në mënyrë normale nuk ka mundsi të fekondohet. Ka nevojë për intervenim të jashtëm medicinal për ta bërë këtë. Dhe kjo bëhet me bashkimin, do thotë e dy ulrave të burrë dhe, dhe, bur dhe grua që janë legitim dhe janë burrë dhe grua. Atë kjo është e lejuar nuk ka ndonjë problem. Desha të di amblet të shkojnë në pushim më të fejuarën. Lejohet nëse, domethënë fejesa është bërë konform rregullave tradicionale që janë tekni, domethënë familja djalit, karta ka kërkuar te baba, baba t'ka dhënë në momentin e pëlqimit tënd dhe dhe aprojimin nga ana jote, janë bërë ato ceremonitë e fejesa që bëhen sipas tekni, atëra në katër ras lejohet të shkojnë në pushim më të fejuarën. ë uh... Ja mnie Zojë 37 vjeçare. Burri më ka vdekur dhe kam 4 fëmijë. Dua të kujdesem maksimumisht për ta, por rreth nuk e kemi mirë. Ju lutem ndihmëni kështu të veproj. E kuptojse, normalisht gruaja në këtë situatë tek ne është bëv vështir burri dhe gruaja bashkëkarësh të bashkënuojnë në edukimin e fëmijëve. Elera më kur gruaja jet pa një krah të rëndësishëm në vendimtar për jetën e saj, mbetet pa burrin dhe përball 4 fëmijë bash, përgjegjësimet vërtet e mëdha. Po nuk është e pamundshme. Mendoj se e kujdesi për ta në shtëpi, edukimi i tyre, mësimi i tyre, gjithashtu ti garantosh atyre shoqëri të mirë, të kujdesesh për ta vazhdimisht me kë porrin, çfarë po shikojnë, si po ushqejmë simet, mendoj se të garanton inshallah një ruajtje të suksesshme të fëmijëve të tu. Dhe kras kësaj duaja. Liuta Allahun e mënduar që Zotë i Gjellë Gjellalu t'i ruajtën fëmijt. Bëdua për ta, nga se lutja është një element shumë i rëndësëshëm për ruajtën e fëmijve, krahës, krahës, masave tira që i ndërmer për edukimin dhe ruajtën e tyre. Jam imartuar dhe kam dy fëmi, por e kam larguar e, gruan nga familia, shkaku që po fjelose shumë e zëvit, a kam bërë gjuna. Po nuk është zgjidhi ikja, mund tjetë kjo një zidhje për kashme, apo dhe i sot ulin të tensionit. Por gruehët e do të duhet kjetë kontakt me familjen të ndë. Ande i mëndaj që ti nuk e bërgjuna në këtë rasje e ke largu. Ma mirë se sot të eskalen situatën dhe i që është me e keqe. Apo të përzit një konflik të vazhdimisht. Se nga njëre, ndarje me së familjeve, bën që të ulin të tensionit. Nuk jetë u në bashkë, gjithë kush punë të veta, takohen në Pasaj qdo kërë është të pinë e ti, kërë nuk është ndër një gjuna i madhë që mund të ndihë është keqë për te. Por duhet në punu në në tjetër që ti përmjështë raportet. Ande duhet tëmë që me këtë që ke përë nuk e bërë gjuna, por nuk duhet të mjaftohesh me te për zhidhë në problemet. Por duhet të ndërmarsh edhe masa tjera dhe të të të për të zhidhër këtë, këtë problemë. Shikua është ndërruar Këto ishën disa prej pyytjeve që patë të mundësit të lezojmë sonte në pjesën e partë të këti emisioni. Dhe si kërqua përmenda, pjesa e partë uh, ishte e dedikuar pyytjeve me SMS, dhe ne këtu e bëm një shkëputje për të rektuar përsëri në pjesën e dytë të emisioni të tënë me inkuadrimin e juaj me telefonata ndaj në ndërgjët njëzdo të shëpëleftën. që kodëruar, u rikëthujem përsi në pjesë në dy të emisionit tonë dhe tashë më presim gjitha qastë inkodrimin e juaj për mes telefonatave dhe për diri sa nuk na lejmërojt nga regjia se kemi telefonatë, ne mund vazhdojmë lirë shumë me pjesë në mbetur të pyjtive që ka nëpër mes SMS-it. Vazhdojmë kumbetëm, thotë, kam dyshime në fejë për ju me dëshiren time dhe më ndojmë vazhdimisht të luftoj e kam gjuna. Nuk ë që vinë kësë loj pythje. Andaj, dhe mështë pe i kësaj edhe nuk është të raparë që japim përgjigje në këtë loj pythje. Këtu janë dy pjesë. E para, thotë kam dyshime. Dhe e dyta, mundujem të luftaj. Fakti që këtë dyshime, për ju me dëshiren të ndë, duhet ta kuptar si një gjë normale. Para dhe kjo është normal dhe një një shkall. Nga se shejtani, armën kryesore, kunder njerëzimit, e ka cytjen, dyshimet, hamendjet, që mëte, tis mbraps njerëzit nga rruga drejt, nga veprimet e mira, nga punt e do bishme. Dhe në qovë se ti nuk kja vëndon vëshin këture cytjeve, dhe vazhdo në më tutje, me bindit e tuja, këto nuk të bëndëm. E asë nuk e kje gjuna për kundrazi, u rejtja këtëre mendimeve dhe luftimi t'yre është shpërblem të ka lajë mënuar. Dhe e mosë mërë me to, që se vinë luftaj dhe vazhdoj e punë t'mira, me lejnë e latë mënuar, dhe t'shpëta shpër t'yre edhe t'shpërblesht. Kemi të lehnat e inkuadrojmë. Urna? Salam alaikum, Hoq. Aleykum salam wa rahmatullam. Mënë të së gjithë t'atë i pyqe me t'i vonë. Por, urna? A, banë me më treku se, sa kudishtë kam t Gjenazëa nuk bon të varosët me sanak, a shqyër pëse? Po. Dhe të eshtë ametit a bon në me marë pjesë femën në vore, dhe si duhet me qenë një femën që venë pjesën në vore? Po, e qartë, e qartë. Falim të erët, selam aleikum. Aleikum, selam të la. Filë i me shëtë parasët flasë për gjenazën, duhet të dim se regullat që kanë të bëj me të vdekurin, normalisht, gjydo, po thëm, fe, ose ideologji, i ka të posashme për vetë në vetë. Po shambull, ka për njëzë që kufumën e diegin, ka të tjërë që e balsamojnë, ka të tjërë që e bëjnë kështu, e kështu, e kështu, gjithë kushmet vetët. Ne si musliman, ne si musliman, e kemi mënyrën tonë të varimit, edhe sa e hapën varin, edhe ka e këthim të vdekurin, edhe si i regulojnë varezat, Kjo është prandaj dijen. Përshëm janë të ndara varrezat. Dit këtu janë varrezat e muslimanëve. Ku po din po janë të kthyra kështot e kanë këndërtim. E këtu janë varrezat në kuptim po e kanë këshut të ndonjë çdo kush i ka vetat. A ndajn kuadat rregullave që i kimin nisi musliman? Për kaq na morr të rregulla nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ainaqamsu, ainaqamsu, ku e kanë ditën se duhet me lart vdekunë, nuk din. Naimi që lën të të jetë nuk e loin. Në e mbështjellim çefin, të gjiret e veshën por shambu me tesha, çdo kush me rregull vetë. Kush na ka mësuar neve se nuk duhet me vesh me tesha të vdekur, por duhet me mbështjell çefin, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Andaj sikur s'na ka mësuar se duhet më ia fol xhenozën, sikur s'na ka mësuar se duhet me e la, sikur s'na ka mësuar Muhamedi sallallahu se duhet me mbështjell çefin, na ka mësuar se duhet me lshuar me çefin dhe e ju me sandek. Prandaj kjo është pjesë për e përbërse e mënyrës se si në i varrosum të vdekuriton dhe ka të bëjë me ritualet tona si musliman për ball të vdekurit. Prandaj kjo është e mjaftueshme me kuptu se ne nuk duhet varrosur të vdekuriton me sandëk. Krahasoj është edhe shpenzimi të i tepruar i panevojshëm që fetërit është ndaluar. Për të thënë sa me një sandëk mundën me 100 njerëz të varrosen. Në këtë kuptim çdo i vdekur nga një sandëk që ka ekstra harxime s'panevajshme. Dhe ato para se shpëndonë për sandëk, në qëse do t'i përshem përshemull një fukaraje, ose t'përdojshem për një punët harit, shumë, shumë dobi do t'kisht e i vdekurit, se së so me e vëros me sandëk. Dhe mi eftën e para se jërësuje, por këtë dujtë në përmenda endës i shtoric që e forcen qënërimin tonë fetar se nuk lejohet të vërosit i vdekurit me sandëk dhe e dytë as e përket pjesmarrjes së famra në varrim nuk ka cin tradit e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam as një musliman e pa ma, ma vënë që gratë të marrin pjesë në varrim dhe kjo është normale për shkak se ajo është një akt që provokon emocione apo dhe normalisht në këtë drejtim gratë janë më emotive dhe normalisht më tepër gratë mund vajtojnë sesa burrit Prandaj, islami e ka parapa si preventiv që grueja nuk ka nëvejt mërë pjesë në varem. A lejohet me i vizitu varezet pas taj, kur qetsuot pak e i kalan pak a ja, duke qene sigurt se nuk bën veprima atje të pamatru dhe të naluara, në qëvëse me këto kushte, tjetarët, plot nga tjetarët e ka lejuar që grueja ti vizitohet në varezet por ju edhe thërp pjesë në varrim thash për shkak se ka të bëj me natyrën e saj dhe me natyrën e vet aktit të varrimit prandaj prezenca e saj është më një rrodhëherë më tepër më e komplikuar se sa më e lehtësu kjo është për të mirën e saj më tepër se ç'është për të mirën e të vdekurit kemi tërë not e ngjuajm Ora salam aleikum aleikum salam tullah dhe zona do bu i pikja Po. Në kom, në kom dër, është qom, qom hoqën data të daljes së orës të fit të sheqerit. Ëh, në këtë mënyrë, edhe është operacion i kuqer. Po. Edhe vinë grotë kryshive, vinë rrin atë shon, ajo nuk është të zua në natë me me tashon po. orë dy na, më amshil dera së reznat, më amshil dera të smoret në natë. Po. Atë do të më thih. E kuptova shumë qartë, shumë mirë. Shumë qartë. No, dhe ikon. Natër e mirë. E, normalisht, vizitë e të smurit është punë e mirë dhe ka është problem. Por në islam, vizitë e të smurit ka regula. Nuk mund është i qurshë dushë me vizitë të smurit. Njën nga regullat elementare që kanë të bëjnë me vizitën e të smurit, është qëndrimi i shkurë të kaj. Gësë qëndrimi e gjatë, e shqetsan dhe bezdis, ha e ka dhimi në vetë, e ka galë në vetë. Tirish duhet të bëj avdis koçka me bu. Hajde shkojmë të fillojmë rimbunën e mohabet. Ti hiqun pak smunën. Jo se heq të smunën tunaj. E tu bu mohabet. Ka sa ishte ka ratin tonë. Hajde ka siklet në vet. A do të themon, në këtë rast, nëse njerëzit nuk e kuptojnë këtë rregull dhe nuk e zbatojnë dhe e bezdisin të smurin, jo që nuk është gjuna me mshëlderën. Ta ka saj. Po nuk është gjuna dhe më u thon, "Në sy nganjëherë." Në namën minutë më falni, po unë di që e keni për të mirë, unë di që po të më mirë, po është siklet pak edhe po bëhet nervoz, na bën e hallall, po nëse ka mundësi me lirukta pak me net, më pak me net bëhte me asë rrugë të jesh. Ka se në manner është që është po kuptuar. Ka një ka një kur dikush smuhet, vin katë tre ditë, me pa njërin se osmut, po një herë tjetër shiet që osmut, Zoti çroft, Allahut në muft, a kam mundësi me të në muft di çka, jo zotë të kurës që Allah është problem. Çatkini lazem këtu jam. Edhe në shtëpi anjer. Jam në gjat. A në nuk e gjuna nëse e mbyll derën dhe ajo rën vetë në dhomë, e ju rëni me mysafir nëse ju keni kuadër mund si rëni me të asa doni. Por nëse ajo rën vetë në, vet në dhomë dhe e mbyllën derën e dhomës. Për të siguruar asaj pushim dhe rahati. Duke ndon nga mysafir kur forxjnojnë këdërtë të zbonin. Absolutisht. Por ku naze boni smur, se vop me kat smur, nëse bardhja keni tja Sigurojë të garantoni sigurinë dhe dhe rehatin dhe pushimin. Po, kemi telefonatin ku qadrojm. Po. Selam aleikum. Aleikum salaumu rahmetullah. A punaz vekt, a dëvot pas pas të kapo fundull në Amazon, a pas në Amazon Fast. Po është qartë, është qartë. Është po. qartë. Disa që më dhan për këtë përgjigje, domethënë njeriu a uh, dhe kër mbanësi që të bëhet dhe kër mbanësi që të bëhet ë uh, andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në praktikën e tij ka parë diku që ta bën pas çka ka fal farsën por çoftë një kohë syë dhe ka nevojë ta bën edhe pas nitit nuk është kë ndonjë shkëlje mëdon që të bëhet në rast të nevojës apo të arsyeve të, të ndryshme po kemi të lëvdatën këndrojm agha porna selamun aleikum aleikum salam rahmetullah Më po, e dy përë që kemi bëmë? Po, orënavla qështë ja. O, po, po, me interëstan komuniteti krishterë që është, për shemblë, në Arabi. Po. Ata, a, e, si e tërin zëgë, të e tërin me emnin Allah dhe ata. Po. Edhe ty ta është pegambert a të të merën ty që nesë në ditë në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në ë uh, si i thoin krishterët zotit në botën arabë, ta them drejtë nuk e di. ë uh, si i thoin të gjithë, ngasë ata nuk jetojnë të gjithë në një vend. Ngasë kemi krishterë në kuptim ë uh, tashë ortodoks ë uh, që janë më te për të vendosur në Egjipt, por kemi edhe në Liban, kemi edhe në vende tjera ë uh, të botën arabë dhe ajo që e di është se normalisht rrethi ndikon. Andaj di se ka shprehje që janë të muslimanëve që ata i kanë marrë. Si për shembull shprehja inshallah e përdoren ë, ndoshta jo si pjesë e fjalorit të tyre, por si pjesë që kanë marrë. Edhe Zotit në rast se aktor i thon Allah, si Zot, por jo ndoshta me kuptimin sikurse e kemi ne atë. Andaj nuk e di konkret s'i thojnë, por po dyshom se patjetër se ata i kanë format e veta që në, në basë të kuptimeve që kanë edhe e mërtojnë zotin, zotin që e besojnë. Se përket pejgamberve, Allahu Gjallahu Ala e përmen se edhe pejgamberet do të marën në pyytje. Edhe pejgamberet do të mirën në pyytje. Për shfar do të pyytin ata? Do të pyytin për misionin që Allah i kanë garkuar me to? Për shpallin. A u a kanë kuptuar popëve si duhet? A o a kanë seruar sa duhet, a kanë pasur sabër, a kanë qenë të ndrueshëm, në këtë ekshumarat po do të pytën. E da ta do të pytën, po kjo ka të bëj me, me tepër, me një argument ndaj popëmve të tyre, se që ka të bëj me verifikimin e sinceritit pejgamberve. A o kuptu, do të nuk miren pëytje pejgamberet për të verifikuar sa e niko në mire jo, nga sa ta ka nejtë mirë. Por e mërë Allah në pëytje, çatien dëshmitar ndaj popullëve të tyra që do të mohojnë se u ka ardhur pejgamber. Ka popull që kanë më mund, ja, a rob na s'kena ditë çu është më të dru? Na më pa ditë kur gjë na s'ka më. Çu është ditë ai u ka ardhur pejgamber? Ja, ne kur kus na ka ardhur. Atë Allah e merr pejgamberin thotë, ai ka qumtu, ai ka kallzu, apo andaj më tepër mirë në përgjithësi si argument ndaj popullëve të tyra, se ç'mirë në pyetje për të dëshmuar saktësia apo vërtetësia e punëve së të tyra. Po, kemi telefonatë të inkuadrojmë. Në vjenë keqë under prej telefonata. Nuk e dija, kemi teter në pritje, apo nëse ka, inkuadrojtë me njera, po në dy që vazhdojnë me përtyjën e radhës me SMS-a. Qfar të vëprajmë një të afrëm që pa asë një arsye më thresë si ribazë. Jam në halë të malë prej ti dhe nuk di qëka të vëprajmë. Këtë në dy gjera. Ose, ndoshta, ke bëndë një veprim ju të sihrit, po që taj kanë gjallë dyshim se të mirës me sihr. Dhe du të mi asharu, ja në filon veni, ose filon qërti që e ke po, ose e ke ni, s'kot me e këtë punë, kjo kot me e këtë. Duat e, ka mund që i kemë ndonë, nuk e diju në pse. Dhe e dyta, ka mund që i tjetë, sihr bazë nuk e ka në kuptim të aso që bëndë sihr. Po nështa, ka në një kuptim tjetër përse të sihr bazë në diku ndikut a Sirbaz e shkon. Jo pse bën ai magji. Po ta mush merren me fjalë, donçë s'mush me me i rezisto argumenteve të tij, sikurse mendon ai se sigurisht se Sirbaz e ka. Pa e duhet mi katu që unë s'kam si magji. Ja edhe se janë edhe asaj ka te 20 met nën çmu edhe varti më shumë më thon, mos e marr me ta. Edhe Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem i kanë thën Sirbaz, for ai nuk e ja ka vëshën kësaj fjalë. Prandaj ti më nomi asharu Në ameni kur ke bini se kamët që e pasë keq kuptim. Në që ose i keseru që ështet, edhe i kekshlu që mas me t'lisht ose kjo pëtë bezdis dhe a i vazhdanë, mas më mërë me ta. Mendoj që nësë smirës me ta, me lene latë të manuar, liro është. Kemi telefonat e inkuadrojmë? Në, vështë. Orë, në? Da, është ta në t'litë, që ka të me thonë, nështë me thonë, nështë me thonë, nështë me thonë, nështë me Do është ta në cytë që ka të më thonë se një njëri nuk i pojnë se s'ko namaz. A, nuk falët, po? Po. Po, që ka të më thonë? Kësë lartë, lorë, këtë. Po, që ka të më thonë? Dë më thonë se ka bu një shkeli edhe një mëkatë për mëkatëve të mëdha. Nga se falën e, e mazit është nga obligimet më më dhore praktikën e islam. Në nuk ka obligim praktik, që nuk praktikën që të më nënkupt zbatimin veprën nuk ka në islam obligim më i madh se të namazit. Dhe po namazit kimi fol disa era, duke e shëruar dhe shtjelluar domthonin e vlerës së tij dhe obligueshmërinë e, e tij, dhe se është nga veprat e ralla që dietarët kanë rënë mos pajtim rreth asaj se falsi ose të mos falsi namazit, çfarë çndrimi shiriti ka ndaj tij ndoshta vendimi më i but në këtër tim është aj vendim që thot se është nga mëkatarat e mëdhen dhe e rezikon në mas të madhe edhe besimin që ose vazhdan me mos falë në mas ndaj aj mbetit musliman në që ose e pranon se e ka obligim po nga neglijin dhe se falë aj musliman mbetit por padushim se, padushim se padushim se po e rezikon besimin ti dhe po i sil vets të ti një mëkat të madhe që padushim një qëse nuk përndohet dhe nuk thet e këna mozi, mundet më balabaquit ditë në gjykimit me një dërim të dhimë shumë, Allah në arvojt. Po, i në kuadruim të radhës. Selamu alaikum. Aleikumussalam. Ahtu Allah. Halo, jë më shërë, për programin që në bane. Amin, adhjua. Kështu, për të antitja. Ashtë i paratome që unë me edhifat milë që kjo bremë, në përqatin e përgjë në të hymjet të sënetit e, e rëtë përgjët a kënojë që përni kërgjësherë? Po, e, e, -t -t -t -t -t -t -t po qëllët janë në shatë të tri grupët që të qëllët janë që shpëtojnë nga gjenemi? Po edhe kam një brengë që kam rëllitipin që të faher mundona me hymë në program të juënës në mbojët Në jisë të program poshtin zonë me, sh me shikusë. Ome, oh. <coughs> vetë për vetën time, ko se 3-4 vjetë, kom posën një pasoj e trongën kryjë, në la, cilajnë si të shokët, tri lojnë të shokët dhe. Edhe nuk përmë një dojtë në mendë shumë sure, që shikon posënë lajnë behtër porra. No. Po tash, kur pomë në gjenë hujë për to që së përmëni mojë në mendë, dhe si të mojë, mi thonë për së kësiltit, Hoti kuronin, hoti me këto mirë, janë prektenave. A kanë të kësepë sai? Ai ngarku me gjëna nësevojë këtvicë. Po, qarta kuptom, e kuptom faleminderit. Cë namonikon, me selam. Assa përkë këndimit e subhanakës nuk ka dallim mes farz dhe sunnetit. A kanë do gjithmonë fillim të namazave. Pa bërë fë namazit duke fal, subhanaka është lutje hapse. Andaj i thot dua ul istiftah lutja e hapjes që me të hapet namozu dhe fillon pastaj njeriu të lexon surën Fatiha pas që e ka hapur namoz me subhaneke. A dhe subhaneke nuk është për fars, as për sunet, por është për dy llojet e namazeve. Nëse përkat ti gjubë çështës për ketë, të ngajënimit, ka ditë të ndryshme që flasë se kush pothuaj të ngajëri gjënemit, prandaj edhe ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shemb uh se kush i jap selam shpondon se o mirë të selam aleikum selam aleikum ju do një zot mirën e ka përmend se kush uh, i ushqen njerzët përit Allahu i ia allah, buk me hungur i ia pushim kush falet natën kush ruan gjunët i kush gjithë këto janë pe shkaqë që nga e haru njërin nga xhenemi ato eto shumë të që janë tash nuk janë tri po janë shumë ato që i haru njërin nga zori i xhenemit dhe nuk i bëjmë mensuret ato që i mund me thui më ndjesë ta mbosh me për shkak të fatihan O subhanarabbil adhim, rabbil alme thon. Apo ato që nuk i bën men, ato që nuk im men, me thon, uh, mas i bën men, domethën e mosin e zoforë. Mosin e zoforë. Por hapija Kur'anit ose hapija ilmi horizontale me Zuh, kjo në namaz nuk është nuk është preferuar, thon. Po kemi të thelhod të enkuadrojm. A vë? Po apo ndajmë më rno? Një për që me e dhënë rrugës, i kom tëve dhvjertë, i si kom bërë si të ratësi 4 ere. Po, kom, i s'pa mund në fanë, a jo në gjithë në asë vëkë. E kuptu, e kuptu. E, njerëzit nga njerët dhe më thonë, e kuptoj që nga gjendja e rëndë shëndetsore, e shohin se nuk munden t'i krynë obligimet për bërë bon në mos i dua, për shambullë. Ash bëra operacion për shembull dhe nuk ka mundësi të qëndro në këmbë. E thot, s'mund të mufal. E pse nuk mund të mufal? Po s'ndrin kom. Aha. E ti pse s'mund të mufal? Po s'mund të mufal, unë se s'mund unë me marr update-in që duhet, se do të thon vujai nga asnjë caktuar që s'e kem marr update-in. Aha. E ti e ti njerëzit përmend arsyet e ndryshme, të cilat realisht janë arsye shëndetësore që njerëzit mendojnë se këto Uh, e pengoj njëriu nga falle mazët. Në dërsa ne u thejmë e se. Muhammedi sallallahu alai sallam në kam suar se njëriu duhet të fallet më rrëna mundësive. Andë e ka thonë Muhammedi sallallahu alai sallam salli kaiman, falu në kam fa inlem të stëti fë kaidan e nëse nuk e mundësia të ullëm fa inlem të stëti fë alën gjembë e nëse nuk e mundësia të këthon këra shtrit, falu Masy, me sy, me ishë rejta anë e duhet tëmë se uh, e në qovë si e bo operacion nga sytë, që disa hera, kësë mundi, ose kjo për em, në qenën pjesë namazë të pengonë më falë, falështë të ke mundësi. Nëse nuk ke mundësi më marë abdes vetë, ndihman dikush, nëse nuk din kërë është kuo namazë, të kalëzën dikush, si marën me nësurat, nuk din me mësu, s'ki mundësi më mësu, thujë a që e dinë, por namazë, më salë, më falë, Ashtu si ke mundësi për namazë mësele. Nga se gjithë mund, që farë dolloj sitatët jemi, gjithë mund e gzistan një mënyr e caktuar e namazit që i përshtatët gjendjestot. Por nuk ka rast a sitatë që njëri u lirot nga namazit. Përveq, gruaja kur është lehone ose me të përmojshmet e ka haram më falë, nuk falët. Por ndyëshe, në gjithë situatë një riu e ka obligim më falë. Për diri sa është më shritur dhe është shëndash për si që kishtë. Ado në ruajt me pas të meta mentale, sa so që nuk din që ka është forzi, nuk din që ka ku anamazi, nuk din që ka anamazi, atër po këlliruat nga anamazi, nga se këlliruat nga gjithë obligime të tjera. Por për diri sa ka shëndet mental dhe ka vëdije, uh, atër e ka obligim më falë. Po s'ka uj, mërë të e mom. S'ka mundësi në këm ullën. Nuk din këtë, e mësën dikosh. Nuk e mon men këtë, e thot a që ka mundësi. E rëndësish mërës që mësë me elon, mësë me elon në masin. E, e së do qoftë, shqipoj në ruar, e, nuk ka përfunduar, a ka telefonat, e kemi edhe një e nënkuadrujmë, të fundit përsonëtë. Po urnëne? Salam alikum. Alikum salam salam. Si në deshëm i piti në E dhe këta e rodhe nuk omujt në, në, në falë gjëmonë përshka fjo që më shëj shëjti Uhu. Dhe në qatë të tu atë të vinu është të gjelëmonë në madhë të rejke që t'odhin vina të më shërbi me qaj e me E dhe tash në, më isha më shku më falë gjëmonë për atër mështë t'ke pizume dhe më hamë Më nuk kam njështë legume që nuk zgati shumë atë të gjësure E se të i ke fale që të i ke një E unë njështë legve që gjëmonë e nuk falët vetëm e më kam mësuar në shkuat tash më kam e si brengë, se i brenç i inkajse di më dorëm po vend ku inci fikun pol taso të më kum kajse moja korshte po po më tash të pol taso e atu ku nivan ku e falim xhmo në ushtri po tash e kanë ndalë po kanë e kanë ndalu po tash po kanë friçin nuk kam shumë të folë xhmo tash desa vonaja se po po skupsa valla kuptova po kuptoa po kuptova kuptova no. Aleikum selam. A mirë është që breng, falëllah. Unë në, në teatër fakt që një herë skapo të mos i më fol Gjon, nuk do të thosë nuk kemë pasmësi edhe hera të tjera. Unë mendoj që mirë është, do të them, me, me sikurse e kam përmend. Ë, më bisedoj me shefin me konkretisht. më konkretisht. Jo që mundon po shkaj. Po më chini gatshëm edhe me kompenzum mungesën. Me kompenzum mungesën, çfarë mënyre? Me thon për shembull, kët orë që mungoj më sa paguaj. Ose jam gjendje me një mas ororit punës, ose mënejt edit tjetër më tepër. Ose ose ose gjej zgjidhjen. Se normal është ai ë ë shefi i punës është i interesuar që me pas punë. Dhe mungesa e punturit e dëmton ata, ndaj nuk e kupton që se nuk e fal gjumon ai vet, skuqshme kuptuar që duhet diku të të më fal, normal është. Dhe mënejse më sqaruhet dhe më bisedo me të, ë Melen e me dhatë manduar, besoj që do arish dhe të arrish deri te një marrëveshje për punë e gjumës. Se dyti faktët që është ndaluar, në mëndon, falje e gjumës në kazirmet e FCKs, në mëndon, kemi dhe gjuar për këtë, për në në tjetër dhe kemi dhe gjuar se kja është një ndëris e përkashme, dhe kja në ka gzuar për faktin se kja është e drejt legitime, që duhet garantuar e, me legjitime kushtetut, që njerët të mundësot të falet namaz i gjumës dhe namaz tjera mënd kërkuar së vakë o së kamlezuar nga deklatët e përgjecëve në këtë dretim, është dukërkuar një modeli përshtatëshëm se si të reglurit kjo qeshtje, mos jetë komplet e përregluar, nga se në shumë kazirme ka qenë sa kompost informatet e përregluar, përshamu person që ka ligjeruar gjumons ka qenë person është adekuat. Dhe kjo është parëgjshme shqecuse, se qëfar po të regonë, qëfar po fletë. Regullimi i kësaj kordnimi i kazerma me bashin islamet që tu shkon një hoxh tu afal për saktimin e kohëve kështu më ardh, mendoj se është një rregullor që duhet rregulluar. Dhe beso që kjo nuk do të zgjat. Dhe me lenin Allahu Xhelaluha, kur sqarohet kjo, kur rregullohet kjo, atë mund të më fal, edhe në këtë rast edhe malet më fal në mos xhimos. A ne duhet të them që mundomë me gjithë nxitjen, një, një bisedë, një komunikim, një dialog me shefin, një sqarim, një kompenzim, një ofertë, një çka do të thotë? çë më le nin Allah të më ndihmoj ti bësh vetë zgjidhje. Dhe sa të hapet mundësia që edhe nën rreza kazinë përsi të kthehet mundësia portofol djumaja dhe mendon që pastaj kimë pas shumë më re që të falet djumaja. Është do të thotë siguruar që ishte mundësia që patë personte të jemi së bashku në këtë emision. E di që është para kohë për mbyllja e emisionit, por personi na duhet e, këto ta përfundojmë emisionin, duke shpresuar të kallojë më ndihmuar që Makaq sa uh, kemi kontribuar sonte, të kemi arritur që deri dikon të përgjigjemi juve dhe të shuajm kurrësen dhe të zgjidhim problemet që i keni. Shpresoj të takojmë në takimin e ardhshëm, inshallah, duke vazhduar mjetut të udhëtimin tonë së bashku, duke u shoqëruar në këtë emision dhe duke tentuar që së bashku të bëjmë zgjidhje për problemet tona dhe të shërojm shumë gjëra që kemi nevojë të shërojmë dhe të dihim në me ndihmë në lidhje me fen ton. Allahu ju ruajt ku do që të jeni. Dhe shpesaj që të takomi pasri, anëndë e dhe në takimi në arshëm. As-salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.